Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Hello. Uh, hello, Di hello Dimitri. Klassiska scener ur filmen Love Strangelove högaktuella igen. Ja, det har gått precis 50 år sedan Stanley Kubricks legendariska domedagsfars hade premiär. En enkel sökning på nätet listar upp en lång rad platser där filmen jubileumsvisas i dagarna. Gärna med anslutande frågestund om kalla krigets avtryck på kulturliv och samhällsklimat. De som själva minns och de som bara känner begrepp som kapprustning och ömsesidig nukleär utplåning som fantasiägande fraser får återuppleva president Mörkin Muffley i Peter Sellers gestaltning när han ringer upp sin sovjetiska kollega Dimitri med det besvärande budskapet att en av hans flygvapenchefer har gjort en väldigt dum sak, så nu är Dimitris land på väg att utraderas. Now then, Dimitri. you know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. The bomb, Dimitri. The hydrogen bomb. Ja, du vet hur vi ju alltid har pratat om möjligheten att något kan gå snett med bomben, förklarar Muffley. Medan den amerikanska politiska och militära ledningen håller andan. Och en gigantisk ljustavla visar hur planen lastade med atombomber närmar sig målet. Well, boys, I this is it. Nuclear combat toe -to toe with the Ruskies. Ett kvartsrekel efter kalla krigets slut är det lätt att garva åt filmens absurda historia och galna figurer. Men hur står det egentligen till med vår tids verkliga kärnvapenansvariga? Välkomna till konflikt. Om slarv i kärnvapensilon och kryssningsmissiler på vift. Hur ser kärnvapenhotet ut idag? Och vart har engagemanget mot förintelsevapnen tagit vägen? Är en kärnvapenfri värld alls möjlig? Hör författaren Erik Schlosser om olyckor och fusk i de amerikanska kärnvapenstyrkorna. Ryska analytiker om behovet av bomben. Och läkare som kämpar mot undergången. Vi är the professionalism of the majority of the force. That said, I mean, clearly we've got some issues here and there are the very, at the very minimum, there are some individuals inside the ICBM force that, that don't or aren't willing to live up to those standards. What the secretary wants to know is what else don't I know about what I don't know? Det här är John Kirby, den amerikanske försvarsministerns talesperson, som på en presskonferens i torsdag sa att man litar på majoriteten av styrkan som har ansvar för kärnvapenmissiler, men att det finns problem. Åtminstone finns det individer som inte lever upp till kraven som ställs på dem. Så vad försvarsministern vill veta, sa Kirby, är vad finns det mer som jag inte vet om att jag inte vet om? Försvarsminister Chuck Hagel har begärt en omedelbar och total översyn av de amerikanska kärnvapenstyrkorna som har skakats av en lång rad skandaler, säkerhetsbrister, missbruk, fusk och dåligt ledarskap. Förra året omplacerades chefen för den del av flygvapnet som har ansvar för kärnvapenmissiler efter att han uppträtt gravt berusad under ett besök i Moskva. Under en utredning om droger bland kärnvapenofficerare upptäcktes att 34 av dem hade fuskat på ett test som är till för att kolla om de vet hur deras arbete ska skötas. Vi riskerar att förlora allmänhetens förtroende och tilltro till att vi kan förvara kärnvapnen tryggt och säkert, förklarade försvarsministern. Ja, kärnvapen är de ultimata massförstörelsevapen. Och i USA har man sedan de första atomvapnen byggdes– –haft stora problem med olyckor och mänskliga misstag. Och det finns flera tecken som tyder på att de amerikanska kärnvapenstyrkorna– –inte mår helt bra. Om det här har journalisten Erik Schlosser under sex år skrivit boken Command and Control. Han är sedan tidigare känd för sin bok Snabbmatslandet om snabbmatskulturen i USA– när konfliktspeländan nådde Erik Schlosser på tillfälligt besök hos sin dotter i London började han med att citera en amerikansk kärnvapenofficer. We don't care if things go properly, we just don't want to get in trouble. And that's the same sort of mentality that would lead to cheating on a proficiency exam. Uh... There, there's a sense of futility to the work. Vi bryr oss inte om saker och ting sköts korrekt. Vi vill bara inte råka illa ut. Det säger en amerikansk officer som har hand om att avfyra kärnvapen. Och det är sånt som gör att man fuskar på ett prov. Att det finns en känsla av meningslöshet bland de soldater som har hand om kärnvapen i USA. Det säger Erik Schlosser. Citatet om att de inte bryr sig, det kommer från en rapport där officerare som jobbar med kärnvapenmissiler intervjuats. Den är gjord av tankesmedjan RAND på uppdrag av det amerikanska flygvapnet och som nyhetsbyrån AP rapporterat om. Och Erik Schlosser han känner igen sig. There is a sense of deja vu, but what it reminds me of, the, the stories today about drug use by launch officers and the stories about cheating on exams. It reminds me of the American military in the 1970s because there was enormous disillusionment after the Vietnam War. There was great resentment of the military throughout most of American society. And in my book, I write about you know, people with nuclear responsibilities using marijuana, LSD, cocaine, uh, using drugs while on duty. I bring that up because we may be seeing the same thing with the military in the United States post-Iraq. Post Det är en känsla av deja vu. Det påminner om den amerikanska militären på 70-talet efter Vietnamkriget. Det fanns då en enorm brist på mål och mening och stora delar av samhället kände en misstro mot militären i USA. Schlosser skriver om hur personal röker på och tar LSD när de är i tjänst med fingret på avtryckaren. Och Även om det är 70-tal så är det viktigt, säger han, för vi kanske ser det komma nu igen efter krigen i Irak och Afghanistan. Hans bok det är en lång berättelse om läskiga olyckor och missöden med bomber, bombplan, missiler och ubåtar. I den lilla staden Damascus i Arkansas, mitt i USA, där tappade en kärnvapentekniker en hylsa från en hylsnyckelsats i september 1980. Den föll över 20 meter ner i silon och slog till slut hål på kärnvapenmissilens bränsletank. Efter många timmars dramatik exploderade missilen en man dog och silon förstördes and how once this intercontinental ballistic missile had a leak and the fuel was pouring out, the Air Force didn't know what to do. Nobody knew what to do. Uh, once it exploded, there was just sheer chaos. And I think this lack of control and the chaos of the battlefield are far more plausible in many ways mm. than the very neat, controlled nuclear war plans. That the American government was drawing up year after year that didn't take into account how you know, the kan gå I Damaskus där blev det ett hål i tanken. Flygvapnet visste inte vad som skulle göras. Ingen visste. När missilen exploderade så blev det kaos. och Just kaos är mer troligt än de kliniska krigsplaner som USA gjort år efter år som inte tar med att även de bästa planer kan gå fel säger Erik Schlosser. Det var för 30 år sedan. men 2007 då försvann sex kärnvapenmissiler i USA. In my book I write about how they lost control of half a dozen cruise missiles with hydrogen bomb warheads for a day and a half because nobody knew that they'd taken them out of the bunker, nobody'd signed for them. Et cetera, et cetera. Det var i augusti. Sex kryssningsmissiler med kärnvapen lastades ombord på ett bombplan i North Dakota i norra USA. Planet hette Doom 99. Nästa morgon flög det mot reglerna ner till Louisiana i allra sydligaste USA och stod obevakat i nio timmar tills några mekaniker hittade kärnvapnen. I ett och ett halvt dygn så visste ingen att de varit på vift, berättar Erik Schlosser. Det amerikanska flygvapnet hävdar att kontrollen över kärnvapnen fungerar bra. Men även om säkerheten har förbättrats så säger sannolikhetens lagar att förr eller senare så smäller något av de amerikanska kärnvapnen av misstag. Det säger alla som Erik Schlosser intervjuat, före detta flygvapengeneraler, före detta vapenkonstruktörer, officerare som jobbat nära kärnvapnen. Alla säger dem att det är otroligt att inget av de här vapnen exploderade under det kalla kriget. Att ingen stad har förintats sedan Nagasaki 1945. Men det innebär inte någon garanti för att vi kommer att fortsätta ha en sån tur. It's absolutely miraculous that no city has been destroyed by a nuclear weapon since Nagasaki in 1945. Hmm. Everybody I interviewed, former Air Force generals, former weapons designers, launch officers, every one of them said to me it was astonishing that one of these weapons was never detonated in the Cold War, that a city has not been lost since Nagasaki. But there's no guarantee Erik Schlosser, författare till boken Command and Control, som kommer ut på svenska senare i år. Han intervjuades av Jesper Lindå. Och en längre version av originalintervjun med schlosser kan ni höra på vår hemsida under sverigesradio.se. Ett mirakel att inga allvarliga olyckor har hänt med kärnvapen sen bombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Hur står det till med kontrollen över kärnvapnen i de egna anläggningarna och i världen? Med mig för att diskutera det i konflikt idag är Hans Blix, tidigare chef för internationella atomenergiorganet IAEA och FNs vapeninspektörer. Och Katarina Engberg, säkerhetspolitisk expert. Hans Blix, delar du den förvåning vi hörde om i inslaget över att det inte har hänt värre saker med kärnvapen sedan bombningarna 45? Ja, med tanke på hur många vapen som det finns på MC-håll så kanske man kan dela det. Men jag tror att den stora skillnaden mellan idag och det tidigare läget är att under det kalla kriget så satt kanske de här kontrollörerna och tänkte att om det dyker upp en punkt på radarskärmen så är det kanske allvar. Det var en spänd stämning. Idag rapporteras det om att de tycker att det är meningslöst. Och det är väl ganska bra. Men därmed har ju inte risken för misstag försvunnit. Den är alltså stor. Det är inte det som man idag använder mest talar om. Han talar mer om ett land som Pakistan. Att deras lager skulle kunna... ...tas över av talibaner om de tar sig över där. Jag tror inte att den risken är så oerhört stor. Den finns där, men den är inte så oerhört stor. Jag tror att den pakistanska armén i ett sånt läge skulle ta över. Men visst finns det, och det är ett gott skäl- –ett viktigt skäl för att pressa ner vapenarsenalerna –som fortfarande har över 20 000 laddningar i världen. Mm. Ja, vi ska prata om risken för spridning. men Jag vill också mm. höra med dig, Katarina Engberg. USAs försvarsminister Chuck Hagel har ju just beordrat en, en fullständig översyn– –över de amerikanska kärnvapenstyrkorna. Hur allvarligt bedömer du att läget är? Det är klart att eh, kärnvapen är, är förmodligen det farligaste människan har uppfunnit– så eh, kombinationen av det med eh, en, den mänskliga faktorn är naturligtvis alltid något man måste oroa sig för. Eh, om, därför finns det ju också, får man säga, när det gäller kärnvapenstyrkorna, de amerikanska en rad Det är ju inte en människa som sitter med fingret på avtryckaren. För att de ska kunna utlösas så krävs ju flera olika delbeslut. Så eh, man får väl anta att de rutinerna respekteras men den har ju lagts ner väldigt mycket arbete sedan kalla krigets slut på att samla in upparbetat uran som används för produktion av kärnvapen och där tror jag säkerheten är större. Man har i alla fall vad gäller Ryssland och USA som tillsammans har även under slutet av kalla kriget och början eller i slutet av kalla kriget inledde samarbeten för att ta hand om de här upparbetade uranet. Vad som inger problem och oro det är ju just det som har är inne på det är att det här ska spridas den här materialet eller förmågan ska spridas till nya aktörer i världen. Och Där har ju faktiskt Pentagon i dagarna kommit med en rapport där de säger att den risken är idag för spridning i det avseendet är större än tidigare. Men vad gäller kontrollen av... och Hur ser de hoten ut idag? Ja, det handlar just om nya aktörer. Det är ju så att, att produktionen av kärnvapen är inte så svårt om man får uttrycka det lite slarvigt. Det vill säga, det var svårt efter det var bara USA och Sovjetunionen som kunde under decennier. Men det här är ju en teknik som allt fler länder kontrollerar. Och i regioner med instabilitet när det gäller eh, olösta konflikter, rivalitet mellan stater, ta till exempel Mellanöstern idag, så är just kombinationen av spridningsrisk och, och instabilitet i regionen en, en väldigt farlig kombination. Och där fungerar inte längre den ömsesidiga avskräckningen, de arrangemang som fanns på plats mellan... USA, Sovjet tidigare, USA och Ryssland nu. Nej, så vilken betydelse har de har kärnvapnen idag när just den här avskräckningseffekten kanske inte gäller längre? Ja, de här amerikanska statsmännen med Kissinger och Schultz och de andra, de kom ju till slutsatsen att de hade inte någon, någon avskräckningseffekt mellan Ryssland och USA och att de har en minskande effekt även mellan de andra. Det tror jag också. Om jag vill säga till vad Katarina säger att det är riktigt att det finns nya aktörer men samtidigt kan man säga att icke-spridningsavtalet har varit mycket framgångsrikt. Det fanns fem kärnvapenstater det blev då och det har kommit till fyra, men det har inte blivit fler. Samtidigt så har man lyckats med att förhindra i några fall Ukraina, Vitryssland, Kazakstan och Sydafrika har upphört med det. Man lyckades stoppa Irak ifrån det, Libyen och man har egentligen två fall kvar, Nordkorea och Iran och de är då förhandlingsförhandlingar som pågår när det gäller Iran. Jag tror att delvis utnyttjas den här risken för spridning av stormarknader särskilt av USA för att dölja hur oerhört inkompetenta de har varit när det gäller att minska sina egna. och Där lägger jag inte skulder vid Obama utan vid den amerikanska senaten, den amerikanska militära opposition, militär oppositionen. Så där Obama körde in mot en vägg i senaten när han skulle försöka få det få godkännande av startavtalet med Ryssland. Fokus på spridning som en avledningsmanöver. Vad säger du om det Katrin Engberg? Ja, naturligtvis kan det finnas sådana inslag men det är klart att vi måste också vara uppmärksamma på spridningsrisker. Även till icke-statliga aktörer. Det, här blir ju också, Obama kommer till Europa i slutet på mars för att delta i ett, ett toppmöte om kärnvapen, eller kärn, kärnvapensäkerhet, det ska äga rum i Hague. Och det gör han just därför att han fortsatt sätter det högt på sin agenda. Jag tror inte man kan reducera det enbart till så att säga, en instrument för att dölja de egna rustningarna. Här finns en genuin oro som vi väl ändå måste dela. Ja, det inte enbart detta, det utnyttjas lite. Jag tycker att den här med nukleär säkerhet är lite av en dammsugning av världen på höganbyggat uran och på sådant. Vi ska strax prata mer om oron för spridning och, och varför man vill ha kärnvapen eller varför inte. Men först backa lite i tiden till Berlin förra sommaren och president Obamas tal vid Brandenburger 2. After a comprehensive review, I've determined that we can ensure the security of America and our allies, and maintain a strong and credible strategic deterrent while reducing our deployed strategic nuclear weapons by up to one-third. And I intend to seek negotiated cuts with Russia to move beyond Cold War nuclear postures. Fred med rättvisa betyder att sträva efter en värld utan kärnvapen, sa Barack Obama, och la till att man vill förhandla med Ryssland om att fortsätta minska de utplacerade strategiska kärnvapnen med ytterligare en tredjedel, vilket inte skulle äventyra Amerikas eller dess allierade säkerhet enligt Obama. Men samma dag som president Obama höll sitt nedröstningstal i Berlin besökte Rysslands president Vladimir Putin en av landets största försvarsindustrier utanför Sankt Petersburg. Och under ett möte samma dag med företrädare för det ryska försvaret gav han sin amerikanska kollega kalla handen. Vi kan inte för strategiska för oss är det oacceptabelt att rucka på balansen när det gäller strategisk avskräckning. Och vi kan inte gå med på en sänkt effektivitet när det gäller våra kärnvapenstyrkor, sa Vladimir Putin. Efter många år av gemensam ryska-amerikansk nedrustning som en följd av Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott för det nu vara nog. Förklaringen är enkel, säger den ryska journalisten- och försvarsexperten Alexander Gols. Låt oss kalla saker vid dess rätta namn. Kärnvapen är det enda beviset för att Ryssland- fortfarande är en stor makt, säger han. Järnvapen är med USA USA. Kärnvapen, säger Alexander Golts gör att Ryssland kan mäta sig med USA. Risken för att Ryssland skulle använda sina kärnvapen är enligt Alexander Golts i stort sett lika med noll. De spelar idag en rent politisk roll och är en trygghet för ett Ryssland som under många år lidit av svåra brister inom landets övriga försvar. Så Tillgången till kärnvapen ger oss i princip en 100 procentig garanti mot anfall från en stor sida. Dessutom finns det i Ryssland idag en stor misstänksamhet när det gäller USAs verkliga planer. Särskilt stor misstron till de amerikanska planerna på ett robotförsvar i Europa. Ett försvar som motiveras med en eventuell framtida attack från Iran. Och så länge som de planerna lever vidare talar det mesta för att fortsatt rysk nedrustning är utesluten. Viktor Baranets, för detta överste, idag försvarsskribent för tidningen Kamsamolskaya Pravda, anser att Barack Obamas ord om fred och nedrustning väger lätt. Vi vet alldeles utmärkt väl att i USA, i kongressen och i Pentagon finns en kärnvapenlobby som inte alls applåderar Obamas fredsinitiativ. Så vad har hänt sedan 80- och början på 90-talet då Ryssland och USA stod sida vid sida i kampen mot kärnvapen? Situationen har förändrats radikalt, säger journalisten Alexander Golds. Nu... 1650 det, eh, 18 Om Ryssland idag har drygt 1600 kärnvapenstridsdelar så hade man efter Sovjetunionens fall runt 18 000. Kärnvapenberget i sig utgjorde en säkerhetsrisk. Och den uppriktiga viljan till nedrustning som fanns under Gorbachevs tid på 80-talet under de första åren efter Sovjetunionens fall, den finns inte längre i rysk politik. Hi, how are you? Just my Frank, Rose. Frank Rose, statssekreterare på amerikanska utrikesdepartementet med ansvar för kärnvapennedrustning på snabb visit i Stockholm. Trots ryssarnas ovilja att diskutera ytterligare kärnvapennedrustning så kommer USA att fortsätta driva den linjen, säger Frank Rose. I would say the Russian response to date has been less than enthusiastic about the way forward. Uh but nevertheless I think the United States remains to committed to engaging Russia on this discussion because it is very consistent with President Obama's long-term vision of a world without nuclear weapons. Allt annat än entusiastisk, så beskriver Frank Rose den ryska hållningen och understryker med en menande blinkning men med utgångspunkt från president Obamas vision om en värld utan kärnvapen är USA fast beslutet att få med ryssarna på diskussioner om fortsatt nedrustning säger Rose. Alltså utöver den rådande startöverenskommelsen där båda länderna förbinder sig att minska sina strategiska kärnvapen till 1500 vardera. En av stötestenarna enligt Frank Rose ländernas olika inställning till sitt kärnvapeninnehav. I think nuclear weapons play a more important role in Russian national security strategy than U.S. national security strategy. Over the past couple of years, the objective in U.S. national security uh, policy has been to de-emphasize the role of nuclear weapons. I think, to a certain extent, the opposite has been uh, in effect. Medan kärnvapnens roll har tonats ner i den amerikanska nationella säkerhetsstrategin har deras betydelse snarare ökat för rysk säkerhet, konstaterar också Frank Rose, liksom de ryska analytiker vi hörde nyss. Som främsta hinder mot en eliminering av kärnvapen ser han framförallt utvecklingen i Nordkorea, som han säger agerar fullkomligt oförutsägbart och helt i strid med sina förpliktelser enligt Säkerhetsrådets resolutioner. Vad gäller Iran är Frank Rowe där försiktigt optimistisk. With Iran, I think uh we have made some progress on their nuclear program. We are cautiously optimistic that we will be in a position in the next couple of months to see uh a, a push back on their nuclear and constraining of their nuclear program. Uh and that's a good thing. And I think that will help with peace and security in the region. Vi har gjort små framsteg och hoppas under kommande månader kunna ta ytterligare steg för att avveckla Irans nukleära program, vilket skulle kunna bidra till fred och säkerhet i hela regionen, sa Frank Rose, statssekreterare med ansvar för kärnvapennedrustning på amerikanska UD. För tillfället på rundtur i Europa med Moskva som nästa stopp på resan. Förberedelser inför president Obamas förestående Europaresa med bland annat kärnsäkerhetsmötet i Hag på agendan i mars. Katarina Engberg, säkerhetsexpert. USA talar om fortsatt nedrustning efter eh, New Start-överenskommelsen. Ryssarna säger tvärt nej. Hur ska man förstå de här olika positionerna? Det är ju riktigt som påpekar sig flera inslag att eh, kärnvapen har blivit viktigare för Ryssland eftersom man har varit i konventionell nedgång. Det vill säga att de konventionella stridskrafterna har varit svagare. Där ser vi ju nu en förändring på rysk sida. Och sen är det naturligtvis också så att kärnvapenarsenaler är en stormaktsattribut. Det gäller ju även för andra kärnvapenländer att det, det ökar deras maktposition i världen. Så här har vi sett en förändring. Det var ju istället västsidan som ansåg NATO under det kalla kriget att man behövde ett, ett, det här kärnvapenövertaget mot en stor sovjetisk konventionell förmåga. Men bara för att ge perspektiv på arsenalerna eh, så är ju de här 1500 stridsspetsarna som nu det nya startavtalet ska leda till. Det är ju bara en del av de strategiska arsenalerna, en tredjedel ungefär på var sida. Det ligger ju stora lager vid sidan om som, eh, man, som naturligtvis kan sättas på de här olika missilerna eller lastas på flygplan och så vidare. Så det är arsenaler som fortfarande är mycket större än vad som är... Ur amerikansk och rysk synvinkel rationellt. Vad, vad betyder detta att man fortfarande har så mycket vapen i lager som inte regleras av den här nedrustningsöverenskommelsen? Ja, det innebär ju att steget är ännu långt mot en, en verklig nedrustning. Men det finns ju ändå en, en kraft, en drive mot försöka att minska kärnvapens betydelse. Jag skulle nog ändå säga att det är det dominerande. Vi ser ju inflytelserika rådgivare och politiker, när de lämnar sina, ställning, sina officiella ställningar så framträder de gärna med deklarationer om att vi måste gå mot en, en, en minskad betydelse för kärnvapen i världen. Det är något som människan har uppfunnit och som hon inte riktigt har kontroll över. Och det är inte heller militärt användbara vapen och man ser ju ofta inom den militära professionen att de de har svårigheter att hantera planlägga för den här typen av vapen. Man skulle i många fall vilja befria de här missilerna från kärnvapenladdningar och istället sätta på kraftfulla, konventionella laddningar som man anser mer användbart. Så visst, jag tycker att det finns både en moraliskt grundad och men också för den militära professionen, om man säger så, en drive mot en minskad betydelse för kärnvapen. Och att det nu är problematiskt mellan USA och Ryssland i den här frågan det har att göra med så mycket annat. Det har Gör med missilförsvar men andra problem i relationen. Hans-Blix, vad skulle Obama behöva erbjuda Putin för att övertyga honom om att gå med på ytterligare nedrustning? Ja, den här statssekreteraren som, som pratade för en stund sen– han sa att ryssarna är oentusiastiska för att minska sina kärnvapen. Medan han framställer Obama-administrationen, tror jag med viss rätt som entusiastisk för att göra det. Men man måste ju se, vad kan USA genomföra? Och jag tror att man skulle ha, man, om man hade svårt att få igenom startavtalet så skulle man säkert få ännu, mer, ännu svårare nu. Man kan ju inte ens lyckats få igenom ett fullständigt provstopsavtal. Ryssarna har skrivit på det, kineserna också och engelsmännen med, men inte amerikanerna. Så att det finns ganska mycket på den amerikanska sidan. Du frågar vad skulle man kunna göra? Ja, det är klart att för oss kanske ryssarna framstår som paranoida när de talar om rädsla för att de skulle kunna angripa sig från västsidan. Men vi får dock komma ihåg att Borsadministrationen var igång och skulle sätta upp missilbaser i, i Polen. Det ändrade Obama lyckligtvis på, men man håller fortfarande på att man ska sätta upp det i Rumänien som försvar mot Nordkorea och Iran. Men hur många europeer känner något behov av att Europa ska ha försvar för, för nordkoreanska eller iranska missiler? Så att det finns mycket som USA tror jag kan göra med diplomati. Och Jag ser en väldig hoppfullhet i det som har skett nu på det senaste året mellan USA och Ryssland i Syrien. För där, där, där har varit, förändrat man i situationen helt och hållet från risken av ett amerikanskt unilateralt angrepp, en straffexpedition. Och med rysk hjälp så fick man istället till en, en, en ordnad internationell lösning som innefattade beslut av säkerhetsrådet och av kemvapenorganisationen och därmed får man bort kemvapen och nu är man ju egentligen på samma linje när det gäller Iran, att man söker där att få Iranerna till att minska sin produktion av anrikat uran och att man genom IAEA och FNs säkerhetsrådet återigen ska kunna få en internationell lösning och det är väl någonting som ur svensk synpunkt är tilltalande, att det är det internationella organiserade samhället som ingriper och som skapar fred snarare än amerikanska unilaterala väpnade interventioner. Mm. Vi ska återkomma till det. Du hade en kommentar till det Katarina. Jag håller med om att det borde gå diplomatiskt att finna en lösning med Ryssland mellan Ryssland och USA vad gäller missilförsvar. Man samarbetade, Sovjetunionen och USA samarbetade om dessa frågor under det kalla kriget. Alltså borde det gå att finna en lösning i samarbete som gör att den oro som Ryssland gör uttryck för kan hanteras. Vi ska återkomma till det. Men först äh, åter till president Obamas nollvision för kärnvapen i världen den har ju inte bara välkomnats av kärnvapenmotståndare, den kritiseras också för att vara orealistisk och paradoxalt nog driva på en nukleär upprustning när andra länder vill behålla eller skaffa fler kärnvapen. En kärnvapenfri värld skulle kunna rucka balansen genom att USA skulle få ett än större övertag i konventionell vapenstyrka. Så resonerar Andrew Futter som undervisar i internationella relationer på universitetet i Leicester i Storbritannien och som specialiserat sig på just kärnvapen och det politiska spelet kring dem. Nuclear weapons in this type of world become more important to the likes of Russia and others, while the US may be moving towards what it perceives to be a nuclear-free world, or at least a world with less nuclear weapons. Um, it doesn't. It doesn't look the same through the eyes of, of Moscow, Beijing, or, or many of the other uh, capitals around the world. Kärnvapen blir viktigare för Ryssland och andra för när USA vill ha en kärnvapenfri värld eller åtminstone färre kärnvapen då ser det inte likadant ut i Moskva, Peking eller andra huvudstäder i världen. Kärnvapen blir än mer återvärda och det beror på USAs dominans vad gäller utvecklingen av en mer kraftfulla konventionella vapen, säger Andrew Futter. Vad I tän has begun to change is this um, en blurring av distinction between konventional och nuar because um, så so mycket weppens har nu att giving much greater capability. For exempel, precis guided strike systems, global strike systems, prompt global strike. Andrew Futter tycker att gränsen mellan konventionella vapen och kärnvapen har börjat suddas ut på grund av att de konventionella har fått allt större slagkraft. Det handlar om missilförsvar, modernare övervakning och något som kallas prompt global strike. Det är ungefär direkt globalt tillslag. Det är inte färdigutvecklat, men det är ungefär ett missilsystem som med kraft ska kunna slå till var som helst i världen inom en timme. Alltså samma roll som kärnvapenmissiler har haft, men då utan själva kärnvapnet. Slutsatsen många länder drar det är att om du inte vill bli invaderad av USA så skaffa dig kärnvapen. Well, the lesson drawn is if you don't want to be invaded, if you want to be secure, get a nuclear weapon. So if things, if, if, if deterrence forces do begin to diversify, then it does I think create an incentive for, for various other states to think about acquiring a nuclear weapon in the face of overwhelming US and broadly western conventional superiority. När man kan utsättas för ett massivt amerikanskt och västligt överläge med konventionella vapen så skapar det ett incitament i sig att skaffa sig kärnvapen eller åtminstone behålla de man har, säger Andrew Futter. Och inte ens kärnvapen kan räcka. I framtiden kan det till exempel bli så att USA kan slå ut kinesiska kärnvapen med de här direkta globala tillslagsmissilerna det säger Andrew Futter. De kärnvapen som eventuellt finns kvar, de skjuts ner av ett missilförsvar. De här nya möjligheterna för USA skapar oro, speciellt i Peking över vad som kan hända i framtiden. I framtiden är det förväntat att USA kan skriva kinesiska nuklearvapen med sina konventionella progränser. I Peking och i mindre grad Moskva finns en stark oro för vad dessa nya missilsystem kan orsaka. Det var Jesper Lindå som hade talat med Andrew Futter. Och också den här intervjun kan ni höra i sin helhet på vår hemsida under sverigesradio.se. Om kärnvapenoordningen och säkerheten kring kärnvapen, om nedrustning och risken för spridning och hoppet om en kärnvapenfri värld talar vi i konflikt idag. Mina gäster är säkerhetsexperten Katarina Ingberg och Hans Blix, tidigare chef för internationella atomenergiorganet IAEA och FNs vapeninspektörer. Hans Blicks, ser du en risk att övriga kärnvapenstater skulle vilja rusta upp om USA fortsätter att driva på för en skrotning av kärnvapen för att därmed kanske ytterligare stärka sin konventionella överlägsenhet? Ja, det är väl riktigt att det finns en oro för den starka amerikanska konventionella moderniseringen. Det ligger någonting i det, detta vad han sa. Men vad jag är skeptisk mot är att uteslutande titta på dessa frågor som en sorts militär schackspel. Jag tror att man måste ha framför sig också den diplomatiska politiska dimensionen. Man ska komma ihåg att USA har expanderat och Västern har expanderat sin NATO genom Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och Rumänien som Bulgarien som medlemmar. och Man har ännu inte släppt inbjudan till, till Georgien att komma in. Senast i Chicago så bekräftade man det. och Kampen och dragkampen om Ukraina som nu pågår och som är olustrig och då jag har en känsla ändå att EU inte har tillräckligt varit medveten eller känt att Ryssland har ett intresse här. Att detta diplomatiska spel, detta politiska spel är väsentligt. Jag tror att Obama har på det hela taget varit ganska klokt där. Att han, som jag sa för en stund sedan, ändrade sig när det gäller missiler i Polen. Och jag tycker man ser efter Syrien en sorts mini-reset, som man skulle kunna kalla det, mellan Ryssland och USA. Och jag hoppas intensivt att detta också ska lyckas i fallet Iran. Ja, hur ser du på det politiska landskapet Katarina Engberg? Att bygga förtroende och att liksom bygga bort behovet av de här vapnen måste väl vara det grundläggande och hur lyckas man på den fronten? det måste vara båda delarna därför att eh, vi inleder det här programmet bara med den aspekten kombinationen av de här vapnen och den mänskliga faktorn så det finns ju många skäl till att mänskligheten ska försöka trycka bort trycka ner anden i flaskan igen vad gäller förmågan att producera kärnvapen men sen är det klart att det är politiken förhandlingarna förtroendet mellan staterna som är det är det, är det kanske allra viktigaste att människor genom sina, sin dialog, sina institutioner hanterar den underliggande rädsla som finns. Jag tror då ändå att trots det nuvarande kärva inslaget, inslaget mellan Ryssland och, och USA, så, så finns det möjligheter till framsteg, i vidare framsteg också vad gäller eh, de frågor vi här har diskuterat. Jag tycker det är mer problematiskt med andra regioner av världen där länder är på väg upp, där de har den här tekniska förmågan att skaffa sig kärnvapen och där misstroendet mm. är mycket stort och där dessutom hela stater faller sönder. Och då så, talar du konkret om. Ja, Mellanöstern tycker jag är det mest problematiska av dem alla. Eh, men det är klart även Asien i någon slags mening. Men Mellanöstern skulle jag säga är det mest problematiska i sammanhanget. Visar inte det också på, på det svåra i, i detta att trycka tillbaka anden i flaskan som du sa? Är det inte en illusion att kunna eh, avskaffa eller undvika att, att länder där skaffar sig kärnvapen när, när kunskapen väl finns och förmågorna finns? Det finns ju avtal som reglerar eh, icke-spridningsavtalet framförallt som är det viktiga för att eh, kontrollera spridning och, och innehåll hav i den mån då vissa länder har av kärnvapen och det har vi ju faktiskt sett en, en positiv utveckling i så mening att under den nuvarande amerikanska administrationen så blev förnyade man ju eller det blev en förnyelse, och en översyn av icke så den regimen har ju snarast förstärkt också genom som Hans var inne på tidigare den verifikationsinstrument som nu tillämpas både i avvecklingen av Syriens kärnvapen och i inspektionen av Irans kärnenergiprogram det här är oerhört kraftfulla instrument för att få insyn och transparens i vad länder har för förmåga för det är ju också misstänksamheten om vad olika parter gör som är destabiliserande så om man ska vara lite optimistisk så finns här ett, ett positivt drag. Hans Plix, du har ju jobbat med de här frågorna högst konkret som, som chef för vapeninspektörerna. och så. Va, vad betyder det här? Hur, hur går man tillväga för att bygga det här förtroendet, få den här inblicken? Det är ju en sak att det finns eh, avtal och överenskommelser, men på marken så gäller de ju inte alltid. Och när det gäller Iran så har man ju haft väldigt med omfattande inspektioner har det fortfarande. Det finns permanent IAEA inspektörer där. Men det är väl så med inspektionen att ju mer man har och ju mer kompetent den är, om den inte finner någonting så är det sannolikheten att det inte finns någonting i landet heller. Men det är stora länder det frågar att gömma någonting i någon berg, bergslutning någonstans kanske man inte helt kan utesluta. Därför måste man komplettera denna verifikation av inspektörer också med satelliter och man gör det med spionage och så vidare. Det är en, en total bild som du frågan. om. Jag tycker att den stora risken för spridningen som man känner det är egentligen dominoeffekten som skulle kunna inträffa om Iran verkligen ginge mot kärnvapen, ja då är det risk för att kanske Saudiarabien eller Egypten fast de är långt ifrån, en kapacitet skulle kunna gå dit hem. Och den allra största risken skulle vara om Nordkorea blev mer aggressivt och de skickade en missil till över Japan, Japan en gång. Om japanerna rörde sig mot ett kärnvapen då förändras atmosfären helt och hållet i den delen. Så, så till vidare så är jag rädd för spridning. Men jag ser inga andra kandidater egentligen. Man talar om i Afrika eller Sydamerika, jag ser inte några andra kandidater för, för, för detta. Ja, vi kan konstatera att antalet kärnvapen visserligen har minskat sedan kalla krigets dagar, men riskerna med dessa förintelsevapen har ju knappast blivit mindre som vi har hört här. Ändå märks kärnvapenfrågan inte av särskilt mycket i det offentliga samtalet och det är inte ovanligt att ungdomar tror att det inte finns några kärnvapen längre, berättar en av de aktivister vi strax ska möta. Några större demonstrationer var det länge sedan man såg, men jag minns väl de stora manifestationerna på 80-talet och, och den påtagliga rädslan för att Europa skulle bli slagfältet för ett förödande krig mellan supermakterna. Nyligen träffade jag en av de organisationer som ännu stretar på för att väcka opinion mot kärnvapen. Ja, samman till Svenska mot kärnvapens årsfärg. Det är en gråkall vinterlördag när föreningen Svenska läkare mot kärnvapen samlas till årsmöte. Bland deltagarna, omkring 25 personer, finns flera som har varit med sedan begynnelsen i början av 80-talet. Men det är länge sedan föreningen hade sin storhetstid med drygt 10 000 medlemmar och blev belönad med Nobels fredspris 1985. Idag har medlemsantalet krympt till en fjärdedel. Leonor Vide, pensionerad psykiatriker och en av organisationens veteraner– –är orolig för framtiden. Ja, det oroar mig mycket. Och vi funderar nästan på varje möte då har vi en punkt där vi diskuterar hur ska vi kunna engagera fler unga människor. Detta är en fråga som är så viktig för mänskligheten. Och vi som läkare har ju ett ansvar för människors hälsa. Och då känner vi att detta är i högsta grad en fråga om människors hälsa som riskeras om kärnvapen skulle utlösas och sprängas. Även om det vore en ganska begränsad omfattning. Jag kommer ihåg på introduktionen till läkarprogrammet så såg vi en film om Manhattan-projektet när man tog fram kärnvapen. Andreas Toll för till föreningens yngre medlemmar och valdes nyss om till dess ordförande. Och den berörde mig väldigt mycket, den här filmen. Och just det som gjorde att jag valde att studera till läkare är samma drivkraft som driver mig att vara engagerad i den här föreningen. Att värna mänsklig liv och hälsa. Om en kärnvapenkatastrof skulle inträffa, så finns det ingenting vi kan göra som läkare. Det enda vi kan göra är att jobba förebyggande för att se till att det aldrig inträffar. Men vem ska göra jobbet om allt färre bryr sig? När Leonor Vide är ute i skolor och pratar med ungdomar tror många att det inte finns några kärnvapen längre. Men Åsa Lindström, en annan yngre kollega i föreningen, understryker att det inte är kärnvapenhotet som har minskat utan uppmärksamheten kring det. För min del så känns det väldigt påtagligt och aktuellt men frågan syns nog inte lika mycket så det finns nog inte lika aktuellt i folks medvetande på samma sätt och det spelar nog stor roll för oss också. Ekot idag domineras av fredsdemonstrationerna runt om i Västeuropa från storstäder som Bonn, Västberlin Rom och London rapporteras om hundratusentals deltagare i Stockholm kunde demonstranterna räknas i tiotusentals människor som bildade en kedja mellan kärnvapenmakternas ambassader en av huvudtalarna som inledde Stockholms demonstrationen var Sveriges nedrustningsambassadör Majbrit Theorin Med våra egna röster ska vi säga dem världen Behöver inte fler kärnvapen? Ja, och det var en enastående upplevelse. Det kryper i ryggen på mig när jag påminner om det. Tänk, vi byggde en bro emellan de två ambassaderna. En mänsklig bro. Och det var ju så symboliskt och så viktigt. Drygt 30 år har gått sedan antikärnvapenmanifestationer kunde mobilisera hundratusentals människor- Sverige spelade en aktiv roll i kampen mot kärnvapen och för införandet av provstopp och kärnvapenfria zoner som steg på vägen. I raden av röststarka kvinnor som Alva Myrdal och Inga Thorsson följde Maybrit Teorin, nedrustningsambassadör under 80-talet och senare ledamot av Canberra-kommissionen som tog fram ett förslag till avskaffning av kärnvapen. Inför sina memoarer har hon återvänt till arkiven på UD och blir själv lite tagen när hon ser tillbaka på den tiden, berättar hon när vi träffas på ett café. Sverige var faktiskt en stormakt på den tiden. Det är svårt att tro det, men vi var en stormakt under Alvas, Ingas och min tid som ansvariga för nedrustningen. Varje förslag vi la, och vi la väl en 2025 förslag i FNs generalförsamling, hade vi en förkrossande majoritet för. För att det som vi kallar nu den tredje världen, eller den alliansfria rörelsen, stod alltid bakom våra förslag. Men ändå har spridningen fortsatt och kärnvapenhotet är inte mindre idag, konstaterar maj teorin Så länge det finns ett enda kärnvapen kvar så är det en förfärlig hot mot hela mänskligheten. Det visste vi i canberra kommissionen och inte minst den fyrkärnige generalen, Lee Butler, som hade haft ansvaret för att trycka på knappen om kärnvapen i flottan. Han var ju ansvarig för det där. Han sa det finns inte en chans. Alla kärnvapen måste bort. Och det finns ett sådant program. Det är att sätta det i sjön bara. Bara att sätta i skön säger Majbred-teorin om canberra kommissionens 13 steg mot avrustning. Rekommendationer som antogs i stora delar vid den regelbundna icke-spridningsöversynen år 2000. Men som sedan dess har legat i träda. En bidragande orsak till det ser den tidigare politikern i bristen på opinion. Det finns ingen politiker som kan vända ryggen till när han får en folklig opinion. Han måste lyssna, han måste lära. Hon måste lyssna och lära också. No, jag tänker på det varje kväll. Om du skulle bli krig i Sverige. Tre världskrig kanske det blir. Ja, alla. Alla. Hela jorden blir med och krigar och så. Då är inte många som överlever. Ja, det var länge sedan det gjordes temasändningar om att leva med bomben- som här en hel kväll i Sveriges Radio 1985- med underrubriker som Bomben och barnen, Bombernas språk- Bomben och vårt personliga ansvar. Tillbaka till svenska läkare mot kärnvapen som just har avslutat sitt årsmöte- och i anslutning till det har bjudit in en gäst från en av Sveriges största banker. Hur ska vi nå de unga? Hur kan vi hitta nya sätt att engagera oss? Det är frågor som ständigt återkommer i mina samtal. De årliga manifestationerna på Hiroshima-dagen må vara synliga- men samlar allt färre deltagare. Har det blivit viktigare att fundera över var man lägger sina pengar- Ja men absolut. Det här är ju det är ju ett av som konsumenter det här är det största påverkan man, man kan göra. Det är ju i sitt köpbeslut. Det vill säga att man tar etiska eller hållbarhetsrelaterade aspekter som en del av köpbeslutet. Amanda Jackson från banken som har beslutat att inte investera i eller ge lån till kärnvapenproduktion och därmed slipper en plats på den skamlista över svenska banker som finansierar kärnvapen som svenska läkare mot kärnvapen har lanserat. Och självklart hoppas hon att det också ska locka fler kunder till banken ja alltså, Det är väl jättekul alltså, om man vill bli kund. Men det här är också en större fråga. Det handlar ju om vilken värld vi vill ha och vad vi ser är förenligt med vår värdegrund. Så att det finns säkert affärsmässiga fördelar med det och varumärkes och ryktesrisker minskar. Men det är också faktiskt baserat på vilket företag man vill vara och vad man vill bidra till i framtiden. Och att sätta press på banken tror Andreas Tolf, ordförande i Läkare mot kärnvapen, kan vara ett bra sätt att återuppliva allmänhetens intresse för kärnvapenfrågor. Jag tror absolut att det kan göra stor skillnad. För när bankerna slutar investera i kärnvapen, då skapar också det en, en norm i, internationellt också att kärnvapen är smutsiga, oetiska vapen som det är fult att investera i. Och då kan vi komma bygga opinion och kräva våra politiker att de sätter sig ner och förhandlar fram ett avtal som slutligen kan förbjuda och eliminera alla kärnvapen. Ja, nya former av engagemang. Katarina Engberg säkerhetsexpert, vad spelar eller vart har det här engagemanget som vi kunde se på, på 80-talet vart har det tagit vägen? Det är ju ingen tillfällighet att de här inslagen var från mitten av 80-talet. Då hade vi haft en eh, dramatisk period i Europa då det placerades ut eh, medelstansraketer och där man talar om begränsad kärnvapenkrig. Och det skapade en stor oro, där därav den stora folkopinionen. Sedan dess har det kalla kriget tagit slut. Och därmed har trycket i den europeiska och västliga opinionen försvunnit. Och vad man då glömmer det är ju att vi har fortfarande i Europa taktiska kärnvapen- som inte minst ur svensk synvinkel borde inger oro. Och där det borde finnas underlag både för politiskt agerande och för folkopinion- och där det ju naturligtvis också diplomatiskt gör en del, görs en del saker- har förekommit, det finns på västsidan inom NATO men vi har också ryska lager alldeles på andra sidan Östersjön som vi inte heller på tal om säkerhetsaspekten inte riktigt vet hur pass säkert de är bevakade. Och här har, har eh, Obama-administrationen gjort förslag, kommit med förslag till att man ska gå vidare i dialog med Ryssland om en begränsning av de taktiska kärnvapen. Och, och där pågår någon typ av dialog som är svåråtkomlig för oss eh, mellan Ryssland och USA. Här borde det ju finnas eh, utrymme för folkopinion, men det har människor, inte människor uppmärksamma på. Hans Blix, vilken roll spelar opinionen eller skulle opinionen kunna spela och varför hör vi så lite? Jag tror att mycket av engagemanget som man hade tidigare har glidit över på miljöfrågan, på klimatfrågan. Och jag känner också att hotet mot klimatet är ett ännu större hot än vad kärnvapnen är för närvarande. Men man måste ju, som jag tror någon sa tidigare man måste ju kunna både köra bil och tugga tuggummi på en gång. Och därför menar jag att man måste ägna sig både åt kärnvapenfrågan och åt klimatfrågan. Och när det gäller kärnvapenfrågan så tror jag, att, som jag sa för en stund sedan, att man blickar mest på det militära schackspelet. Men som Klausewitz, den berömde tyska strategen sa, att, att krig är en fortsättning av diplomati och politik med andra medel. Man måste därför se vad det är som ligger bakom det. Och jag är helt övertygad om att den amerikanska enorma eh, militära styrkan, de siktar idag och tänker mest på Asien. Det är Kinas det sti, uppsigna, stigande Kina som man oroar sig för. Man oroar sig för de ganska hårda anspråken när det gäller Spratliöarna och och så vidare. Och Japanernas inställning och, Nord och Korea med. Det, det är inte för Mellanöstern även om jag håller med Katarina. Det är det mest akuta. Det är inte för det som den amerikanska budgeten är så, är så stor. De vill skaffa sig 12 nya atomubåtar och flera flera sådana här hangarfartyg. Utan det är snarare Asien det gäller och jag menar att det är diplomatin, det är det politiska spelet som man måste driva här. Man måste få en detant, en avspänning i Asien och det är det första. Men därmed så är inte opinionen emot kärnvapen meningslös. Den sidan måste också bedrivas. Där får jag tacka er, Katarina Engberg, säkerhetsexpert, Hans Blix, tidigare chef för internationella atomenergiorganet IAEA och FNs vapeninspektörer. Missa inte nästa veckas program, då fortsätter vi samtalet om vapen och försvar, men då riktar vi blickarna mot det svenska försvaret och den senaste tidens debatt om behovet av upprustning för att möta vad som beskrivs som ett växande hot från Ryssland. Hur ser det hotet ut egentligen? Min kollega Johanna Melén har just varit vid flottbasen Baltisk i Kaliningrad– –och träffade bland andra politrucken på U-137– ubåten som gick på grund utanför Karlskrona 1981. Ja, mer om det och hur man rustar för ryssen på Gotland– –får ni alltså höra här i Konflikt om en vecka. Alla våra tidigare program kan ni höra igen– –eller ladda ner från vår hemsida under Sverigesradio.se. Där finns också mycket extra material som dagens intervjuer med Erik Schlosser och Andrew Futter i originalversion. Hör gärna av er till programmet om ni har synpunkter eller idéer. Adressen är konflikt Producent för dagens sändning var Jesper Lindå, tekniker var Brady Chauvet och jag heter Daniela Mark.